Namo se, Bhagavato, Arahato, sama, sambuta se. Bhagavato, Arahato, sama, sambuta se. Bhagavato, sama, samma, se. Tak včera jsme probrali zbytek těch vlastností a probrali jsme je v pohradí učení. Pohodí učení není stejné jako přirozené pohodí, jestli třeba uvědomit. To pohadí učení je k tomu, aby jsme optimálně tyto charakteristiky, tyto vlastnosti, tyto kvality si přisvojili. Jestliže jsme si je přisvojili do té míry, že jedna z těch dvojic je jasná a druhá, ty dvojici je do jisté míry jasná, pak uspořádáme tyto vlastnosti podle přirozeného postupu, co je vždy od toho hrubšího do toho jemnějšího. Hm? Čili od tvrdosti k hrubosti, od hrubosti k těžkosti, od těžkosti k měkosti, od měkosti k hladkosti, od hlakosti k Lehkosti, od lehkosti k plynutí, od plynutí k kohezi nebo soudržnosti. Od soudržnosti teplo, od tepla chlad, od chladu pulzace nebo strkání nebo vibrace a od vibrace, strkání, pulzace, nakonec podpírání. Hm? Můžeme ještě jednou, prosím. Za prvé tvrdost, za druhé hrubost, za třetí těžkost, za čtvrté měkost, za páté hladkost, za šesté lehkost, za sedmé plynutí nebo prosakování, hm? za osmé koheze nebo soudržnost, za deváté teplo, za desáté hlad, jako jedenáctá vlastnost, pak pulzace, strkání, hm? vibrace a jako poslední vlastnost podpírání. Tak toto je přirozený postup. V tomto postupu se trváváme a jak procházíme tělem, stále se stejným postupem, nepotřebujeme už si ty kvality pomalu připomínat, protože ten postup je nám přirozený. Hm? Čím dál, tím rychleji se snažíme projít těma kvalitama tělem. To je pak předpoklad toho samády elementu. Hm? A samády elementu vede k tomu, že naše tělo se nám, jestliže koncentrace bude lepší, se nám začne jevit jako kour, tak jako možná jako bílé mraky a nakonec jako zářící krystal. Hm? A to je předpoklad úspěchu v té části, které se říká ta část utišení. Jestliže se nám začne tělo jevit jako kouř nebo jako mraky, to právě jsou ty senzitivity v těle. Je třeba si to uvědomit, takže my je ignorujeme a to je není nic jiného než tělo samotné a v tom my pokračujeme Čím dál, tím rychleji procházet tímto tělem, těmi dvanácti vlastnostmi, na jejich poradí jsme si zvykli a na které už nepotřebujeme myslet, protože jsme jim prošli stokrát, dva tisíckrát, ba několik tisíckrát. Máme stejnou meditaci, jenom v jiném poradí? Stejnou meditaci, jenom v jiném poradí. A to poradí je přirozené. Když to děláme v tom poradí, ty Dvojice protikladů se stávají čím dál tím jasnější a dávají se dohromady. Hm? Dávají se dohromady, to znamená, že stále odlišujete tvrdost od měkosti, ale je absolutně jasné, že bez tvrdosti není měkost a bez měkosti není tvrdost. Hm? Tím pádem, když se tělo rozpadne na kalápy, ty kalápy pak se pohybují s velkou rychlostí. Už nemáte čas na to, abyste v nich rozeznávali hladkost nebo měkost nebo tvrdost, ale vidíte jasně, tohle je země, tohle je kvalita země, tohle je kvalita vody, tohle je kvalita ohně, tohle je kvalita větru. Díky této koncentraci se ta rychlost těch kaláb, mluvili jsme o tom, o principu koncentrace jako lupy nebo mikroskopy, rychlost těch rychle se pohybujících kaláb se zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje, až nakonec se zastavějí. Hm? A vlastně z hlediska Abhidharmy pak jste v, v, té, v vyšší realitě. V vyšší realitě to znamená v zemi jako tvrdost nebo měkost a tak dále. Hm? Rozbili jste takzvaný ghana. O tom už jsem mluvil, hm? o těch čtyřech ghanách, Ghana je synonym nevědy. Jelikož nemáme vědu, proto považujeme hmotnost jako něco, co jsme my, co nám patří. Považujeme pocit jako něco, co jsme my, co nám patří. Považujeme vnímání jako něco, co jsme my, co nám patří považujeme vůli jako něco, co jsme my, co nám patří, považujeme vědomí jako něco, co jsme my, co nám patří. Tomu se říká, že nemáme vědu. Teď, aby jsme získali vědu z hlediska Abhidharmi, musíme rozbít kompaktnost z první v hmotnosti a pak za druhé ve vědomí. Už jsem se zmínil o tom, to by mělo být jasné, že závislé vznikání znamená, že všechny tyto elementy hmotnosti a vědomí přicházejí na jednou. A přicházejí v kontinuitě, to znamená v sériích vznikání a zanikání. V jednom momentě ty série vznikání a zanikání není jedna veličina, ale mnoho-mnoho veličin pohromadě. A každá z těch veličin má protikladnou jinou funkci. Proč můžou být všechny tyto protikladné funkce v jednom momentě v harmonii vedle sebe? Protože nemají žádné jáství, nemají žádný jádro, nemají žádnou substanci. To, co má protikladné vlastnosti, nemůže být na jednom místě a v jednom momentě to je třeba pochopit. Tím já s tím se myslí jako by samostatná existence. Něco, samostatná. Podstata. Neměnící se podstata. V, v indické filozofii slovo já, Atman, znamená nic jiného než substance, která se nemění. A pojem existence je právě založen na představě této substance. A pojem neexistence je představa zmizení této substance. Oproti tomu oproti této představě bude hlásal právě závislé vznikání. které nedovoluje jak představu existence, tak i představu neexistence. To je na základě čeho? To je na základě nejáství všech předmětů našeho poznání. Teď zmínil jsem se o tom, že první část této meditace je tedy čistá šamata. Ale ta šamata, jak už jsem vysvětlil několika účastníkům v, v, v interviu, tato šamata je jenom prostě predmluva. Ale tato samata je velice speciální předmluva, protože normálně, obzvláště v tradici teravádového buddhismu, my se učíme koncentraci na předmětu, který je koncept. Protože předmět je koncept, proto se nemění. To, co není koncept, to je stále v procesu změny. Ale my, naše vědomí, je dominováno koncepty. Není dominováno skutečnými předměty z hlediska abidarmy, skutečnými předměty poznání, ale je dominováno koncepty. Teď technika abidarmy je rozbít tyto koncepty a dostat se do bezprostředního počitku. Pocit je pouze přijímání objektu, vnímání je pouze označování objektu podle minulého označování. Vůle je pouze vyrábění a pomáhat vyrábět těm, kteří se v procesu vyrábění účastní. Tak jako mistr Truhlá sám dělá stůl a dohlíží na to, aby učňové tež dělali stůl tak, jak se sluší a patří, tak vůle sama vyrábí. To znamená, vyrábí, že přenáší vědomí na objekt, který tím pádem se účastní v toho procesu vyrábění objektu a zároveň reguluje ty součásti procesu, jak se vědomí dostane k objektu, jako je pozornost a tak dále a určuje způsob, jakým budu pracovat. Takže tato meditace je speciální v tom, že nepracuje s koncepty, ale s přímými počíky nebo se skutečnými objekty To, co Abidharma považuje za skutečný, to, jsou, to se nazývá objekty moudrosti. Aby jsme mohli pracovat s vhledem, musíme se dostat do sféry objektu moudrosti. Objekty moudrosti, to je pět agregátů existence, 12 sfér poznání, oko a barvy a tak dále, osmnáct elementů poznání, oko, barvy a vizuální vědomí a jejich souvislé vznikání. A to, jak už jsem vysvětlil, může být buď na základě a nebo na základě detailu. Ta meditace, kterou se teď učíme, je základ toho, aby to mohl člověk dělat na základě detailu. Teď, jestli někdo se zajímá o Zen nebo o Zobčen, což je zpřízněná disciplína, nemusí nutně projít touto analytickou meditací. Je důležité to pochopit. Jestliže jí projde, bude to vždy k jeho prospěchu. Jestliže ji neprojde, není to nutné. Podle například teď v blízké minulosti jsme přeložili s pomocí jardy tady sutru o rozvázání uzlu. No, tam hlavní učení je, že ten, který pochopil tři druhy prázdnoty, to je to existuje jak v Madhyamice, tak i v yogačáre, jenomže vysvětlení je jiné. Tato sutra je velice důležitá. Tři druhy bezpodstatnosti je co? Za prvé bezpodstatnost všech vlastností slov, za druhé bezpodstatnost vyvstávání všech objektů, které vyvstávají na základě závislého vznikání. Jak darma Koša poukazuje, vyvstávají na základě důvodu a příčin a ve stejném momentě zanikají přirozeně. A za třetí, bezpodstatnost z hlediska pravdy nejvyšší. Jestliže pochopíme bezpodstatnost slov a pojmů, bezpodstatnost vlastností slov a pojmů, a odloučíme ji si od bezpodstatnosti vznikání a zanikání. To znamená, že vidíme vznikání a zanikání bez konceptu, beze slov. Můžeme se dostat do pochopení bezpodstatnosti z hlediska pravdy nejvyšší, což je bezpodstatnost všeho. Hm? Zde je v nágerdžunovském smyslu hm? jakožto pravda nejvyšší, nejvyšší. Práznota prázdnota. V sutrech transcendentální moudrosti najdeme 22. práznoty, 18 druhů práznoty, 22, druhů, 16 druhů práznoty též. Vnitřní prázdnota, vnější prázdnota, velká prázdnota, práznota, práznoty. To všecko je, Pilně studují žáci v těch buddhistických univerzit v Tibetu to musí odříkávat jak otce Všechny tyhle ty rozdělení prázdniny. Teď praktikanti zokčenu nebo Zenu a tak dále měli by aspoň určitě přít, a to je, je bude prospívat Velkým způsobem, aspoň mě měly přijít do té zkušenosti, kdy procházejí těma elementama bez zábran a získají tu zkušenost prosvíceného těla jako krystalu. A potom, jestliže to získají, to znamená, že uspěli v této koncentraci a můžou se věnovat koncentraci jiný. Nemusí projít tou analytickou částí o vypasaně. Analytická část je vypasána. Já stále zdůraznuju, že bez koncentrace a jedno, co děláme, jakoukoliv disciplínu, bez koncentrace není ani zobčen, ani zen, ani cokoliv jinýho. A na koncentraci je potřeba nějakou dobu se tomu věnovat, jestli máme to štěstí se od všeho odloučit a jenom dělat to, Jestli nemáme to štěstí, aspoň každý den pravidelnou praxi nějakou dobu. Hm? Pokud není koncentrace, teď právě při intervjuu jsem to povídal, to je jako když nemáme mouku hm? a chceme dělat dortičky, nebo chleba, nebo housky, nebo rohlíky, neuděláme nic. To je jedno, jakou techniku máme, jestliže nemáme koncentraci, nic neuděláme. Jestliže ale máme koncentraci, pak můžeme přidat různé dobré ingredience, pistáč, eh, mandle, med a vyrábět různy, všechny různé pochodky a ty opravdu budou výborné. No ale to, pokud nemáme mouku, tak o tom můžeme jenom snít. K ničemu to nebude. A ta mouka to je koncentrace. Bez koncentrace se nedostaneme k hluboké religiozní zkušenosti. Není to možné. Zůstaneme na úrovni konceptu a budeme tvrdit, že tenhle koncept je lepší než tamten koncept. To není žádná duchovní disciplína. Proto je tak důležité mlčení. Hm? Je slavný příběh o mistru Laoce, o kterém víme velmi málo. Ale tento příběh je obzvláště známý. Mr. Laodze nepřijímá žádné žáky a měl jenom jednoho žáka, který byl jeho pobočník a pomáhal mu ve všem, co dělal. A mistr Laodze jednou vystoupil na vrchol hory se svým žákem a ten žák mu povídá: Mistře, Podívejte, jak krásně vychází slunce, jaké barvy dole v údolí. A mistr ho poslal domů. <laughs> tak uvědomte si, že největší nepřítel koncentrace jsou právě koncepty. A naše mluva není nic jiného než svět konceptů. My ten svět konceptů potřebujeme a bez něho nemůžeme žít, ale jestliž se chcete dostat hluboko do koncentrace, musíme se naučit zůstat konsekventně u meditačního objektu, s kterým pracujeme a nevšimlat si ničeho jiného. Jestliže to nedokážeme, tak nezískáme schopnost prohloubení se v objekt. A jestliže nezískáme schopnost prohloubení se v objekt, pak a děláme jakoukoliv disciplínu, nemůžeme v ní uspět. Ať je to vypasaná analytická meditace, nebo neanalytická meditace, hmm? nedualistická meditace. Jaká meditace? Proto radím stále a sám se snažím, i když ne úspěšně, Osvojit si koncentraci. Koncentrace samozřejmě se doplňuje s těma znalostmi, které získáváme čtením, přemýšlením, rozpravou s druhými. Ale když meditujeme, tak pouze meditační objekt. Na všechno zapomenout. Můžu mít dvě praktické otázky k té meditaci, no počkat? Teď je nej... Jedna z nich nejvšenou. je, že změnili jsme pořadí a protože zrychluji, zrychluji, tak pořád vnímám tělo jako celek, nemusím procházet do dvěmi části nebo pracovatelů z prst. Jestliže ty procházení těma částma, to je k tomu, aby ten věm té vlastnosti se stal jasný. Jestliže se věm v jasnosti stává jasným, tak to už je pak dělat. Až ani co jsou na prsa, protože prostě už bylo tělo jako celé. Jako... Pak, jak už jsem říkal, náš učitel na nás vyžadoval, aby jsme za jednu minutu prošli těmi dvanácti vlastnostmi, aspoň dvakrát, třikrát a byli žáci, kteří to dokážou čtyřikrát. To už pak, jako kdyby sfotografoval tělo těma vlastnostmi. Cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak. To je tak že už z toho film, že film jsou fotky za sebou, že? No. Dobře, to je jedna otázka. A druhá, mi se tam nějak vyjevilo to přirozené pořadí s jedním rozdílem, že jsem tam neměl tvrdost, těžkost a pak ty, ty měkkost a tak dále. Měl jsem tam tvrdost, měkkost, hrubost, jemnost. To je velký nesmysl? Není, to, to, velký, přišel, není to, ten velký ten, to velký, není to velký nesmysl, ale tak já jsem se to naučil jim. a tak já to předávám, jestli ti to opravdu pomáhá. Je to fakt přišlo to do toho pořadí úplně stejně, jenom s tím rozdílem, tak jsem se chtěl zeptat. Jestli to, ti to pomáhá, meditace je rozvoj inteligence. Bez inteligence nikdo se nikdy meditaci nenaučil. Ale ta meditace není jenom schromažování informací, to je spojení s intuicí. Jestliže to jde dobré, a víš, že to jde dobré správným směrem, no tak můžeš porušit ten standardní pohádek, jestli to pomáhá, ale normálně je vždycky lepší se držet toho, co učitel vysvětlí, protože kolik nesmyslů my si můžeme sami vymyslet. Že jo? To se ani nedá počítat. A pak se nám zdá, že je to takhle nebo onak a jdeme pryč z meditace. Právě rozdíl z mý malé zkušenosti učení, já jsem měl možnost učit taky v burně. ty burmánci to všechno berou religiozně. Když někdo řekne: Dělej tohle, ano, tak dělaj tohle. My jsme zvyklí, prostě úplně jiná výchova, jsme zvyklí ovšem přemýšlet, proč to je takhle a proč to není onako. A tím pádem to má své výhody. Ale co se týče čistě té tý meditace samata, meditace samata je v podstatě strašně jednoduchá. To je založený na naší víře a odanosti k tomu. Hm? Jestli to nemáme, tak se tam nedostaneme. To, to už je pak vlastně jedno, jestli jsme křesťani nebo jestli jsme muslimáni, Prostě když máme tu víru, tak to vidíme před sebou a spojíme se s tím. A to je pak meditace utišení. Hm? Dostaneme se do absolutního ticha a blaha. To ticho a blaho, ale není konec, to je vlastně z hlediska bulistické meditace, to je jenom začátek. Já mám taky praktickou otázku. Já jsem si uvědomil, uvědomil, že při té hladkosti, jak jsme to je jazykem, tak vlastně, že se mi tam vyjevuje současně kůzkost a to asi právě, nemělo být. Je? Právě proto je lepší to celé tělo, když to budeš dělat na jedné části těla, obzvláště malý, tak se tam objevují všechny ty vlastnosti. Oni jsou všechny porovaně. Kdo je rozděluje? je vlastní vědomí. chci se tady jako mám si přestat suchou hladkost, hmm. takhle, to je ta otázka. Mám si přestat suchou hladkost, jako třeba hladkost kamene. Suchý, ale... Nemusíš si představovat vůbec nic. Právě představa je to, co ti brání, abys u toho zůstal bez jakýhokoliv násilí. Hm? Musíš zůstat u toho prvotního počítku. Hladkost je tohle a to ta vlastnost je v celém těle. Ty ji nevidíš jasně, protože nejsi dost koncentrovaný. Hm? Ale právě, že tady mám eh, kluskost. Jo, no tak to je v pořádku. Ta voda tam stejně je. Jo, to nemůžeš jo. oddělat. <laughs> Všecko tam je pohromadě. Ale my se musíme naučit oddělovat tak, že se to stane přirozený a ne silou. I když to budeš oddělovat silou, tak nebudeš moc proplouvat tím tělem tou rychlosti. To není možné. Musíš prostě zůstat do toho prvotního počítku, nemyslet na něj. Nesnažit se ho nějak analyzovat a proplouvat s ním tělem. Hmm. Jakmile se snažíš pak to pochopit racionálně, tak se dostáváš tam, kam nechceš. Vlastně. Tak mi je to došlo až za tři dny, že to vlastně jako úzkost nečistá. Dostáváš se tam, kam nechceš. Kam se chceš dostat je, aby si kdykoliv řekneš hladkost, aby ta hladkost byla před tebou. No a jemnost si tam to je hlad, hladkost je taková kuská. Když si dám jem, jemnost, tak je to hlubost, jem, jemnost. Prostě je to hladkost. A samozřejmě hladkost, ty lehké kvality jsou spojeny a ty těžké kvality jsou tady spojeny. To je jasné. Proč cítíš víc podpírání než pulzací? Protože to, co podpíráš, cítíš, je těžký, že jo? Hm? To je logický vše. Já mám taky praktickou. Poněkud špatně rozlišuju lehkost a podpírání. Když je tam lehkost, tak tam cítím tu antigravitační sílu a když je tam podpírání, tak se to tělo cítí lehčí. Mm -hmm. tak to je dojem, nezůstává mm -hmm. toho dojmu. Hm? Můžete mě ještě, prosím, přiblížit víc, co je toto podpírání? Co je toto podpírání? Podpírání je ta síla, která jde proti gravitaci, hm? to cítíme v celém těle, a která nedovolí, aby se tělo rozpadlo. Hm? To je podpírání. A podle buddhistického pojetí v teraváně, naše vědomí v každém momentu procesu poznání vytváří hmotnost. A ta hmotnost právě vytvářená vědomím je to, co drží tělo, to je ten vítr, který drží tělo ve správné pozici. A který tež umožní, že můžeme hýbat rukou a můžeme mluvit, Jestliže hýbeme tělou, tak ta energie se, ty se říká Kája vigyapti, což znamená manifestace vědomí skrz tělo. Jestliže mluvíme, je to manifestace vědomí skrz mluvu. A podobným způsobem si můžeme odvodit, jestliže dýcháme, je to manifestace vědomí skrz dech. A dech je tělo. Proto Jestliže meditujeme na dech, je třeba si uvědomit, že kvalita našeho vědomí se odráží na, na kvalitě dechu. Jestliže tělo má úsilí, dech bude jinak. Jestliže vědomí má úsilí nebo pocit má úsilí, dech bude tež jinak. Hm? Jestliže máme úzkost, dech bude jinak. Jestliže jsme uvolnění, dech bude jinak. Hm? Jestliže máme strachy, dech bude jinak. Co to ukazuje? To ukazuje, že dech, ačkoliv je hmotnost, jeho základ je ve vědomí. Tak teď se vrátíme k té meditaci. Zmínili jsme se na začátku o sutře kavboje. Sutre kavboje, hmm? Gopala kasuta, to je sutre pastevce krav. Hm? V této rozhovoru pastevce Kraf je napsáno, že zručný meditátor, ty, kteří chtějí použít tuto meditaci nejen za účelem samaty, což je základ, což je mouka, hm? ale i za účelem meditace v Meditace vhledu a meditace utišení, Tereváda oproti Mahajanové tradici má tendenci rozlišovat. V Mahajánové tradici, jestliže se budete zabývat více s občanem nebo zenem, tak vlastně se jedná o jeden proces. Hm? Od samého začátku je spojujeme dohromady. Hm? Jestliže vědomí má tendenci klesat ospalost, používáme pozornost ve smyslu vypasaná, analytickou pozornost, jestliže Vědomí má tendenci se rozptilovat. Používáme pozornost ve smyslu šamata a tak balancujeme pozornost. Až obě krídla můžou fungovat stejně hladce, pak můžeme jít vysoko, vysoko, vysoko. To je pak zobčen. Jinak to jsou jenom teorie. A teorie nás daleko nevezmou. No A teď zručný pastevec krav zná svý stádo podle počtu a zná svý stádo podle hm, narození, hm, která kráva, ke který patří, hm, kdo je matka. Hm. A tak se může správně o své krávy postarat, hm, aby byly v pohodě. Stejně tak... Zručný meditátor na elementy zná počet hmotností v těle a zná, kdo je jejich matka, odkud pochází. A no teď už čas na to nemáme, vysvětlím to odpoledne nebo e, zítra ráno. Prýmí vliv na tu meditaci, kterou právě teď provozujete, to je meditace. Samata to nemá, protože to už je pak spojené s meditací vypasané, ale je dobré to poznat. Tak z hlediska tervády, v severní tradici je to trochu jiné. I když se někdo o to zajímá, můžu taky trošku vysvětlit, čem jsou ty rozdíly. Ale nechci to dělat příliš komplikovaný, to je moje specialita. A to je trochu komplikovaný všechno moc různých významů, a ty, ty významy jsou ale dané zkušenostmi joginů. Právě moje teorie je, co já se snažím vysvětlovat, že jak vidíme ty věci, závisí na metodě, s jakou meditujeme. Když meditujeme s takovou metodou vidíme to tak, když meditujeme s jinou metodou, vidíme to zase jinak. Teď je třeba získat moudrost, Uvědomit si, že se vlastně jedná e, stejnou zkušenost. Jenomže se k ní dostáváme jiným způsobem. Jedná se o jinou techniku. Ale pokud se na tuto techniku spoleháme, budeme vidět ty objekty poznání podle této techniky, ne jinak. A to je právě omezení všech technik. A to Studenti Zenu nebo Zokčenu by si to měli být vědomí právě. Krávy zítra. Tak krávy zítra nebo večer uvidíme. V trvádové tradici byste měli poznat 28 krav a 4 matky. 28 krav, 4 matky. Tak si to zapamatujte a. Кишки святого